A'udhu billahi min ashshaytana rajim Bismillah arrahman arrahim Inna alhamda lillahi na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shuluri anfusina wa min seyyi'ati a'amalina man yahdi illahu falamudilla lahu wa man yudlilhu falamudilla lahu ashadu an la ilaha illa allahu wa ahdahu la shariqa lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu amma ba'du Me gjithë falënderimin absolut i takon vetëm Allahu xhalla xjalaluhu. Përshëndetjet me shirin e bakimut azotit. Qofshim me më të mirën dhe zotëriu në pejgamberin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Me shoktëti besnikeun me familjen e të ndarshme dhe me gjithë muslimanët të cilët e ndjekën rrugën e tij të mirë deri në ditën e kiametit. Vazdojmë lejen Allahu xhalla wala me librin e Hoxhës Hafidh ibn Ahmed al-Hakimi me arrijh al-Qabul. Libër e cila është vendosë dhe është vequë për mësimin e besimit të besimtarit. Dhe, para se me vazhdu në temë, njësë sharim të vogël, me përfundimin e kësaj libre të hoqës, Rahimehu Allahu Teala, Mëshira Allahu Gjelle Gjelalu, u qovën për këtë njëri, me përfundimin e kësaj libre, do më dhënë me përmbledhjen e parimeve, do më dhënë të përgjithshme të akides, Me lejënë Allahu të barikë do të vazhdojmë me tëpsirin edhe komentin e Kur'anit Allahu gjelle gjelaluhu. Dhe më danë, me përfundimin të menjëherëshem të këti libri, vazhdojmë me Kur'an nga El Fatiha deri në kul e u dhu bi Rabbin nësë duke u mundu me indjer të gjitha ahkant, dispozitat, të gjitha urcit, mësimet, udhzymet, këshillat që mundun mund nxerrr për një ajetet. Prandaj nuk ka diçka më të madhe në jetën e besimtarit sesa si ai me ditë për çdo ajet çfarë kuptimi ka. Prandaj me lejen e Allahut te bareke وتعالى me përfundimin e kësaj libri nevojë vazhdojmë me me tefsir dhe dihet se si tefsiri është tiçka thon Ibn Hajar al-Asqalani, Ibn Hajar al-Asqalani ka thënë Kretë shkencat që ka egzistoj në islam, tri janë qëllime. Ketë shkencat, ketë lamët, mësimet që ka egzistoj në islam, tri janë qëllime. Që ka dhe më thonë tri? Tri dhëtë më mëri pa qare, pa tjetër. Dhëtë nuk duush me me privu vetëm për këtëre trijave. E para ka thonë, tefsiri. Do e Moskët, ku të lezojsh e l-Fatiha, që ka dhe më thonë? E u dhu billahi min e shëtan rëgjim. Pse e thue? Bismillahirrahmanirrahim pse e thua pse bismillah pse errahmanirrahim pse e ka zgjedh Allahu me fillu çdo sure me këtë tri emra pse s'ka thon bismillahil ghafur el afu po ka thon bismillahirrahmanirrahim ka hikmet pse ka nis alhamdulillah pse këto ajete të shtat janë të zgjedhura pse surja bakara është më një herë më shumë se el fatiha ku pejgamberi alayhi salatu vesselam Ka thënë se në një shtepikun lexohet Sure e Bakar, nuk hin shejtant. Nuk hin shejtant. Pse kjo është renditur më një herë pas kësajna e kësaj më radh. Kjo është tefsiri. Kur ta lexosh Fatihan pas mësimit të tefsirit, nuk është njëjtë sikur para tefsirit, ta dish për çdo për çdo fjalë kuptimin dhe do me të thënë te ajetin. Kjo është londa e parë ku është maya qëllimeve. E dyta, ka thënë është hadithi Hadithi. E legënë fjallën e pinga meri sallallahu aleyhi sallem dhe nëzirë dhe grëpon do me thanje se nuk ta jebë tyje Allahu gjelle gjelalu askurkuj në mbot kuptimin e hadithi dhe ajetit dhe erisat këput është për ta dhe erisat lodhë është për ta Andaj grujaja e Bukhariut që ka thonë Robresha bashort ja rrobresht ose ne ka ble ça ka thon për bukharin mbi 20 herë mbi 20 herë masi binte me flet mbi 20 herë u çonte pri xhumit mir të avdas edhe një hadith, flenke, zhonte, gjumi, një e kshirken i hadith fleke prapu xonte para i xumi deri para savojt 20 herë ka prish xhumin por më shikoi një hadith por më shikoi një hadith Andaj, Allah u gjellëvala nuk ta jep kuptimin deri sa njëriju t'lodhët. Deri sa Shekhu l-Islami mëtejmija, që ka bo? Shekhu l-Islami mëtejmija, Allah e më shiroft, duke e vërtetu ke t'kaptin se njëriju t'nuk i jipët kuptimi fejës deri sa t'lodhët rrës kapitit për ta, i mëtejmija edhe nëndër, që ka bo? Ka bo polemika. Ju i dini se shumicat e librës të i mëtejmijet, që ka janë? Polemika demant filanit, demant allani, demant fil filan filozofit, filan bidatgju të kështë të më radhë, mirë po atë shumë ka qenë i angazhumë truri dhe shfirë të ti me dhjo deri sa çka, e ka një liber të lbis e lgjehmije, mashtrimet e gjehmive, është volum voluminoz është. Shumicën e liberës kësaj, a di kër e ka shkryt, a di një kër e ka shkryt, në andër, kër a qërbi gjumit e ka qëjtë në fletore, mësot, më dhije, ajo. Qa ka pa në andër, ka pa të po polemik me një hoqë, dhe kur ka është gjupi gjumit i ka shkrujt ato. E ato janë dhije të fejla. Do më thanë edhe andrat nuk i kanë lanë mishku, hoqë, huqë. Andaj profesorat e arabve, profesorat e gjuhës arabve, thoi nuk e mësën njëriju arabishtën, dhe i rësat ëndroje gjuhën arabve. Apo, t'i kur shefa andrë shka pa në kur folë medikanë. Pur në gjohën tonë, apo. Si duesh me mësun, gjohën arabe. Duesh me mëri, andrat mi pa, arabisht. Kjo është e dite, hadithi, dite më lovë. Dhe e trejta ka thamë fiqhu. Fiqhu janë dispozitat. Halal, haram, të sejnde duhet mi ditë. Andaj, im një haqjare e s'kaleni, Allah me sherofti ka përmlejtë diturit në tri pikat rënsishme, është tëfsiri, është hadithi, edhe është fikhu të janë tri elementet kryesore dhe sahabët, këto trija i kanë pasë përvecume. E kanë ditë tefsirin, e kanë ditë hadithin, edhe e kanë ditë halalin e në haramin. Andaj për nga meri, sallallahu aleyhi ve sellem, që që i ka shpërnda ulemat e ti, që që i ka cilësu shok të ti, tre, tre sëjnde. Për, për, për disa për i tërë që ka thanë, ka thanë shkonim sonet e ki, ledzimin e Kur'anit, apë? Për e burë e rënë që ka thanë, ki i di, Fjaltë e mija, edhe për shumë sahabe tjerë, si mua Adib Njëzhebeli, që ka thonë, shkënë mëson e halalën dhe haramin të ki. Trija, shkëtë katërë tënë. Kur'anin me ditë, hadithin me ditë, edhe fikun halalë haramë. Qëtë të trija kush i di, e ka kuptu fejnë Allahu gjelle, gjelle, gjelle e luhu. Andaj, këte janë qëlimët që njëri ju duhet me i pas në jetën e ti. Libra, ne jemi në kapitullin e tëtë, dhe v Hoja tash ka më tregu dispozitën e si herbazit, pastaj ka më tregue edhe disa lloje të sihrave edhe falleve, siç janë puna e lidhjeve me yjet, sihrat e vjetra, ato magjitë e vjetra, të cilat kanë bënë me yjet edhe horoskopat e ndryshme. Kto janë gjithë për parime të të sendeve të vjetra, nuk janë kur gjallë. Do të thonë, në xhajilitin ton nuk ka diçka të rë. Në xhajilitin ton në, në ignorancën që kanë ajëtojnë, mos mendon se ka diçka të rë. Ani sa ato e quajnë koa moderne rendiri botror, kretja e djetra, kretja e djetra, nuk ka diçka t're. Kretja e djetra, sisteme të vjetra. Andaj e përfundon hoxha me çënjen dhe me ë me selën e fallxorit, dhe se ai është kafir dhe se çdo kush i cili afrohet horoskopeve, edhe fallëve, edhe parashikimeve të ë ardhmës, ai rrezikon me dalë më një herë profet Allahu xhella xjalalu dhe vijon kapitina apo kapitullin 9 Në dësin e kapitull na do të ngadalsohemi pak, është çështja e imanit, islamit dhe ihsanit, hadithi i gjebrilit. Dhe në fund vjen kapitulla e hakit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pastaj kush është më i miri prej ummetit? Më i miri pas pejgamberit alajhi wasallam është Abu Bekri, pasem e nomeri, pasem e Osmanit, vjen, vjen, vjen Aliu, vin disa sahabe të tjerë të përgazumë me xhenet dhe perfundon hoxha kapitullin e kit të kësaj libër me kapitullin e fundit, dhe ajo është kapja për Kur'ani dhe sonetin si kur do me ba me isharat hoqa që i vdis me Kur'an dhe me sonet dhe takoj Allah në gjellë gjellalu edhe ti tjesht në djekës i libri të Allahot edhe sonetit për nga merit mandaj ketë kaptin dhe ta përfundojnë me lejnë Allah u gjellu ala sot dhe kaptina tjetër është ma e rënësishme dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d ihsani edhe sufizmi këto të kundërtat dhe të të shofë me lejnë Allahu gjellewala qka del kundër imanit qka del kundër islamit dhe si mundet mu ke të shkuptu që është të adhurimit Allahu të bareke o të ala këto janë kaptinat matë të rëndësish mëse këto të aruin imanin ka dhe në hoja bejanu hukmu sahiri wa ennehu kafir sëqarim kaptin në nësëqarim se dispozita e sihirbazit dhe magjistarit kafir. Do të dakoj rezultatin paraprak, pastaj më i, i prua argumentet. Para se më hië, hyj, para se më ngaptin, dikush para shrompit që çka na duhet në mësuesi e hadhin, çka na duhet në msum magjia, çka na intereson neve magjia. Magjia na intereson shumë neve. Nuk na intereson si shkencë, na intereson si mbrojtje se sistemi botror funksionon me magji. Këçka çka bëhet në botë rendi botror, mediat, ushtritë ndryshme, çeveri të ndryshme, kushtetuta të ndryshme, përpjekje të ndryshme për tashtie dënjaje në 1 grusht, përpjekjet për ta bënë një rend këtë bota me menun një soi, këtë këto përpjekje për të qalbra të shënuar, për çdo një anën pritëre, me çka arrijën këto? Me para? Të pjesë, pjesë e, pies, e fuqisës, para, materiali. Fuqia tjetër është magjia. Magjia. Çishka mundsi ata me miljarda njerëz mi, mi, mi me i bëme menu njëjtë. Çish mund ata mi, mi, mi nënshtru me me miliona njerëz me mendu njëjtë? Çish mundën? Vetëm nëpërmjet magjisë. Ndihmohen me magji për të trullav njerëzit, për të trullos njerëzit, për të dhë njerëzit, sikur droga çka dhë. Dhe pastaj shërrrip ata. Kështu është magjia. Ata shka kapon për kësaj? Ju mundi me punë njerëzit smund për gjënë me se si se si më ndonë dhe si si funksionën truni tina e kështë më rovë. Andaj, është shumë rëndësishme që nga ta kuptojnë nësit me qka këna bëlafaqim, gjahiljeti. Edhe tjetra, më e rëndësishme, më su mashtrupe termeve. Termët, emnat, janë magjia më e madhe që ka e përdorin ata. Termët. Ato lujnë me terme, por që e më dhe qujnë rendiri botërorë. Rendiri botërorë dhe ti çuditesh, rendi i ri botror. Dhe muslimanë janë viktime këto tërmeve. Për parimin, shkenca, ë globalizmi me pas hak të pasurisë çdo kush, tregu i lirë, tregu i lirë. Kredh këto tërme apo kredh këto tërme janë magji, s'ka realitet diçka prej sa. S'ka realitet diçka prej sa. Nëse ti ja kërcën, moran ata nëse të, për si duish me ditë se nuk ka qashtu, nëse do me ditë se nuk ka qashtu, që ishtu në do të drejtët e civilit e kështu me ratë, si duish me ditë gjdo njën i cili, paracet, kërsnim, për sistemin, kapitalis, që ka bëhot? Parfundo në që është e ti. Parfundo në që është e ti. Ngritë në nkretë mediat dhe erdzojnë ata. Shka? Së po folmi në ajna, ajna faktor të lishtë në botë, po po foli për faktor t ndryshtë e jesha sistemit të magjisë atyre që ka bondë zhdukët, harodhët, ihupët fara, që i thojnë të populli adena du të mi ditë të sende Allah u gjelluar e ka përminë sihirin Kur'an me me ajete, me cindra me cindra ajete nuk ka pengamer para me ndonë, nuk ka pengamer vetëm se është akuzu si sihirbaz dhe nuk ka kundërshtar të pengamerve nuk ka kundërshtar të pejgamber. Absolut. Vetëm se kundërshtari koka e kundërshtarëve është ndihmuar me sihrbaz. Tamam. Para mendonë çdo pejgamber që ka thëgë Allahu. 1 2 3 deri në hadithin 194 mi. Babo parasysh. Deri te pejgamberi i fundit sallallahu alaihi wasallam armiku i tij, armiku i çdo pejgamberit me çka e ka luftuë me sihr. Me sihr. Dha Allahu Jelle Jelalu e ka përmejnë Qur'an Shikona Nasurën Al-Nun Nasurën al-Qalam Ka thënë Allahu Jelle Walah Atatë tësët kanë bëhë kufër Armiç të to Shka zë të besojnë ti, të muojnë ti Shka bojnë Yekadu juzlikunek Për pak Shikona për pak dojnë me të praptu tyje. Ani, ato menojnë me të praptu. Ane tim sa të dalin me kravatea dhe folin për drejta. Ti me di qa ka mërena gjoksave të të të të të të të mund është me dalmenja. Allo do dhe dojnë me të praptu, me të rëzua, me, me të shkatrua, me të zgjësu. Me qka? Bi e bosarihim. Me syjtë të të tëre. E ma gji. E ma gji. Janë mledhë. Të në tëfsirë në këtja jetit ka ardhë, se, ka thoni blikethiri, dhe janë fërqyzuë, edhe e kanë mledhë mlefin, në gjithja kësaj edhe ka thonë sihrin, edhe kanë dalë e kanë prit për nga merin me kaluë, sallallahu aleyhisallam, e kanë prit me kaluë, edhe qka, janë mledhë, dikun në transmitim 6-7 veta, edhe me shiku bashkarisht me mlefin, edhe me jahedhë komplet atë hidrimin e matë që e kanë bostë dhejatina, edhe mërdhuë. Në disa transmitimes kanë hangër buk një avë, Adinimse sa ha, adisa sa ha bukni of. Shtot mllëfi, mllëfi, mllëfi. Shtot mllëfi ndaj atij dhe mllëfi e juries, edhe çka ban? Edhe kanë tashuën erxon. Çi shërzoho njerëzit, fëmitë e bukur. Njerëzit që shihen jetë e mirë, vetu i tashish është zuk. Kush erxon? Dikush që s'ka pasur çat nimet kur ia ka pasur ja këtij teatrit. Çka ban? As gjendje që asse nuk ndryshon veten, astatina e vetmja e çka është me urrejt ata. Këndoj Benga, në, ka, në ka të regu se si me shëru këtë mesene. Sihri, më rëndësi, sihri është elementi që ka e përdori në zullum qartë për me svidu të vërtetën. E Allahu Gjelluale ka zbitë Kur'an që ka e lufton këtë sihr në aspektin e konkret me libra të sihrit, ndash me media, ndash me njerëz, ndash me sisteme, të gjitha janë sihra. Të gjitha janë Sihra, e neve duhet mi u këthi libri të zotit e bare, kjo vë të ara, që ta shofna se se e ka luftu Allah, u gjellë, gjellë, u këta. Se me fuqit e tona nuk nuk ka mundësi. Dhe ma në menë këta. Njëri ju maj me që mbotë, bëhët siher. Sihri nuk njef inteligencë. Sihri nuk, nuk njef njëri të ledzushëm. Sihri nuk njef njëri që kje e ka menën e madhe dhe këtasën e prej kur kush. Ja, ja, ja, ja. Sihri të praptonë Argument hadith Buhari Muslim pejgamberi i kanë bosëhar sallallahu alaihi wasallam a kanë yrimat më të mëshëm s'ka me shpallje para mendon gjoksin e tij ka zbrit Kurani para mendon na në gjoksin zonca e kanë do të surën 20 apo plus nuk kau ka zbrit neve aty ka zbrit plus i është çot gjoksi është pastrua keq ja ka një veçëmira megjithatë ata i kanë bosëhar para mendon neve sa na bojnë ser para mendon neve sa na bojnë ser kuldish rukt bajnë ser dikush e kështë të më rarë. Andoj sehri, do më dhonë është prej sejnë dhe, dhe që neve në kërkon mbrojtja dhe në alaman për të mbrojt me librin Allahu gjelle gjelaluhu. Andoj ka dhonë oja, wahkum alasahiri bit tekfiri, wahadduhu lqatlu bilanakiri. Dhe dhe lezoj poezin, e në fund, oja ka me pru argumente për zënjanën rritërë. Ka thonë, gjiko mbisi hirbazin bit tekfiri, me tekfiri. Kjo hapi parë në hap i parë që gjikoh mbi magjistarin me mb, mb, mb, mb, mb, mb tekfir për sihrin i cili është të, të të shohëm i fjalë të ulemave ima Mahmedi të Shafiut Maliput mirë pa për sihrin i cili është sihr me pajtimin e kret njerëzë atëherë hukimin cilin e ka bit tekfiri të, të të me obligime kime menu sa janë qafir nëse ti me ndodhë se magjistari ashtë musliman nuk i ashtë musliman Nëse ti me ndonë, se magjistarë, që ka punen me magji, edhe mesiherë, ato janë musliman, atarë edhe ti nuk i musliman. Përshka? Se ti në ma nuk e njëf i manin. Ti nuk e njëf i manin. Allahu Gjellawala, në ka të regunë Kur'an, se ata punojnë me shkeljen e ligjit e Zotit, me shkeljen e Kur'anit. Dhe ti me ndonë, se njani cili e ka obligim me shkel Kur'anit, me kam të ti, me urinu mbi ta, me, me, me përdhosë livrën e Zotit, me arri çellimin e vet, nëse ti mendon se këtë këto veprime të këtyj janë, atët e llojnata musliman, ata rritin problemin e kisë do ti e si aj. Allahu na urë. Ande gada noja wahkum bit takfir, ya bi hukm e kufrit. Wo sah an Hafsa ind maliki, ma fihi aqwa murshid li saliki, do thos transmiton nga Hafsa transmetimi se kanë zer Imam Maliku, <coughs> dhe këtu do të ka argument më të fëqishëm për ata i cili dojnë me ditë ozimin. Në më dhe nëse ki dishime se mësëshkje pak, pak ekstreme, mësëshkje pak e të pru me kështu më radhë, të të këtheju imam Malikut në Muatta, që ka të rësmetun nga hafsa për qështjën e sihirbazit, për qështjën e magjistarit. Dhe oqja ka pruhe argumentet të shumëta, mbi ata se pse anë qafir. Ka thanë, Allahu Gjelle Gjelluhu në Kur'an e ka të reguhe se sebebi kufrit te jehudve nje prej sebepeve te kufrit celi esh sehri jehudet me çka mirën me sehr a permendom ne xheraten e kalume nga ibn Abasi nga Katade nga sa'id ibn Jubayr ku e kan ku e kan bjo koment fjalen e Allahu xhella xhelalu wattabau ma tatlu shayatin ata i kan dije ata çka e kan shpall shejtanat wa ma kafara sulaiman esh sulaiman iska bo kufur welakin shayatina kafaru shejtanat kan bo kufur Sehri këto është. Shikoni Jehudhun çka ka bën. Fillimisht e ka marrë tek Firs Sulejmani, ka thënë ja Çafer. Çafer. Në dhe çka ka bën, kanë, bë, kanë dosh të më ndjek kinse hapat e Sulejmanit për më morr mulkën, pushtetin e ati, çish e ka pau ai. Sulejmani çfarë pushteti ka bosht, kret në shtrumi ka bosht, s'ka dikush më dal jashtë. Ni zog atje Hudhudi ka dal, e ka e, se ka gjetë përpara ati, ka thënë ku Hudhudi Por më, tim, ni bëbur as me tub, më thon koha ç'i po bëreci? As kush s'e ka pasur si pushteti. As kush s'ka pasur si pushteti, vetë Sulejmani. Ata e synojnë sot me kët globalizëm. Ata e synojnë sot. E nëse i lidhaj jetët, më ata çka ndodh, realitet, i gjën se në të lidhra një anë me tjetrën. I gjën se në të lidhra një anë me tjetrën. Ata e dëshirojnë një pushtet të çka? Kur kush mos me dalë bi kontrolla. Kush kur kush nuk guxon me dalë bi kontrolla. Andaj, nëse i shikon kushtetutën, Kushtetot janë të përputhur njëra me tjetrën, në bazamente, pastaj administrative ato çu intereson. Sa e merr rrogën filani aty nuk nuk aty parat nuk intereson, rogë, të të më intereson ti nëse i merr 5000 euro rrog. Ta ka thënë tu administratora. Mua më intereson bazamenti mbi të cilën është gërishteti, atë më kështu jo intereson. Kjo, sa e tregon Allahu në Kur'an, është përputhje me ata çka ato synojnë. Mirë po. Ata e dinë se me listën e Allahut ata s'në bajn këta. Nuk mundun me vëllai se edhe muslimani kure sundon botën qëka i thot njerëzve në të gjithë jena në sundimin e Allahot të gjithë jena në sundimin e Allahot të më thonë ti munëshme paramenu ove mil khattabin gjikats do më thonë perandor që e njofin këtë termin dhe shkon romaki dhe e gjenë të vletë në hasër që i do këtë ati Tamunish me pasta kreator në pazar të Tez këtu shit parlijona. Amunish me pak këtu. Çshto më merr jo kom? O merr këtu, ka shitën Tez. Edhe kur kanar Roma kan thon, ç'ki na i vran ato problemet atje, ç'ki çdo në pazar është ka dushita, po ç'ki. Pse? Sepse kë ki kuptimin e shtetit dhe pushtetit nuk e ka si ju. Kë e ka si na një rrobë të lloj, unë jap robi alloj, në të hece puna, unë jam çtu në Tez punën time te gryje. E kështu më rad. E ata e din këtë mësejle, nuk shka, nuk mund është ti me pasë njerëzit ndorë, edhe më kanë ti bosi, s'ka o shansa. Ata që kanë bë, kanë thonë, Suleimani nuk ju kanë nështrua vatë, mësejrë, se s'munë të drishe, nuk ka mundësin drishe, mësejrë e ka pasë pushtetin e madhë. E qka ka bë, shejtanë, ju kanë fryje. Ju kanë fry, kanë thonë, janë dëshifra me të cilat së ndohet bota, janë dëshifra me të cilat së ndohet, bohta ekziston libra shumë da ju mundi mi pa ato se çka flasin rreth çështjes së kundimit andaj do të hoxha se Allahu te bareke ve teala e ka tregue se bepin e kufrit të çart të jehudve edhe ajo se welamma jaehum rasulun min indillahi musaddiq lima ma'ahum nabada fariqu min alladhina utul kitaba kitaballahi wara adhhurihim ka'annahum la ya'lamun qathalallahu jallwala qul ya'r peigamberin nga ana Allahu jallwala i cili e vërtetonte te vrotin në duart e tyre dhe injilin çka banon nebeza fariqum mina alladhina utul kitaba kitab allah wara dhuhurihim kur i kaur pejgamberi tash jam ballafaçu me dy sende me libr e kur të vjen e libra allahut çka thot gjui këtsaj në tëra gjui skotia dr çka veç libri allahut dhe lla sko ama veç pak çdo nisni teksta lëna jo jo jo Ski, pse më pasni tekst tjetër Çi thua veshni shpjegim? Jo, nuk ka nevojë. Allah i ka i ka çartuar se anët. Kur ju ka ardë në desh Kur'ani me ata shka ato e kanë synuup i pushtetit, çka ka mbau? Nabadha. E kanë gjujt. E kanë lënë librin e Allahut pas shpine. Fa dhallahu jallahu ala ka anhum la ya'lamun, ja sikur s'an tudit çka an tu bë. Sikur s'pedin se çka duhet më bë. Allah me këtë e ka vë, teghfir. Dhe me ajetin, thotë hoxha, "Wa ttaba'u ma tatlu ash-shayatin." dhe i kanë ndjek ata shka e ka shpalë shejtani dhe Allahu u gjellohale ka qujtë wa ma kefaras Suleimanu wa lakin në shejatine kefaru shikonë në lidhje ku të vinat e tefsiri me lejen Allahu u gjellohate dhe të shovëmise ulemat që shi lidhin ajetet njani me tjetërin pa unë dalë më ajetin shkronë po shkronë një kurësën një nëzirë kuptimet shikonë në shkabana shka u gja thotë Allahu po thotë se jehut i kanë ndjek shejtanat i kanë ndjek shejtanat Nga anë në gjepër përë thotë, shëjtanat kam bërë kufër. Kam bërë kufër. Tash, jehudet janë të ndjekë shëjtanat, shëjtanat kam bërë kufër, jehudet qëka janë? Kufar, se janë kufr. Andai, kufr. të ndjekë një kanë qëka banë kufër. Andaj, sihrin është kufër. Me këta argumet, otë hoqa, se kjo është kufër, dhe thotë kanë arë shumë transmitimin nga ëmën dë Khattavi, se e ka qujtë sihrin të aghutë dhe ka pre Selefit, fjallën nga mufesirat, se sihrin e kanë qytë tagut. A na, shka e dim shka taguti? Këndërstim dhe luftë me Allahun gjelle. Gjelle wa Allah. Dhe ka përmen një grumbull të ajeteve të tjera, ku Allahu tabarëke, wa ta'ala, ka të reguë se kufri e, i sihrit është i qartë. Ka than ibn Kethiri, Rahimahullahu ta'ala, faslun, vë qatë dhekëra el-weziru ebu ab, l-Mudhaffër, Jahja ibn Muhammed ibn Hubeira, Muhammed ibn Hube i cili ka litë në vitin 400 e na dhe të na dhe ka ndrujit në vitin 560 për ulemave të mdoj i im në kethiri i transmiton për e ti i më në kethiri i transmiton për e ti thot ka thanë Allahu me shirov fi men jetë allemu sihra wa jes ta amilu hu bi dispozitën e ati cili mirët me sihr dhe e përdojr ata a shikoni se ulemate vjetër e pas kanë trajtu shumë këtë qështin ka libra dhe qanta sihri, dispozita sihri dispozita sihirbazit Kan, e kanë e kanë pa kë çështjet madhështore. Se funi funit, funi funit me këtë punë. Çështja i blisit me neve, çish quhet? Kur ti thuk kam vezvese, kam çytje, kam goditje, mbashtroj, mshtini në gjuna, mbanim me bokëç, sa i çish i thonë? Sihar. Sihar. I thonë kam ashtruar, të kam ashtruar, të kashtim me ball gjuna. Apo, andaj në ditën e xjikimit, çka thonë qufart, jo besimtar. Thojnë, mjertë për neve, lem na'bud minëshejnë, s'pas mjadhuru mi ditë qka. Kjo është shumë e rëndësi, ditën e gjikimit, jo besim të artë, kur të ashovin Allah unë gjellë u ala, jo ku të ashovin, ku të ashovin Allah unë dhe të ashovin, për të ashovin madrinë e tina, gjikimin e ti, logarinë e ti, qka thojnë? Kejfe nëse u ikum bi rabbi la alamin, që shikina bërë barabar gurëzit me Allah unë gjellë u ala. Dhe mësani, qka thojnë e Allah u gjellë walla është aji cilë ka imë në lë haq i vërteti sepse vetëma i meritonë më adhruë dërsa i blisë i krejtë që ka banë prej punës të ti është ma shtrimë, është sihar Andaj du të me pa tjetër me pasë parasyshë këtë mesele Thot ibnë një gëthiri ka thonë Ebu Lmodoffër, Jahja ibnë Muhammed ibnë Hubeira Thotë, fe kale Ebu Hanifëte ve Malikun ve Ahmed jekë furu bidhalik Ku shmirët me sihar një trasmetim p Abu Hanifa, Malik, u Ahmed ban kufur. Umin ashabi Abi Hanifata men قال enta allimuhu liyattaqiya aw liyatajannabahu fala yakfur. Ne Samson sahrin permuruit prej ti nuk ban kufur. Kjo është mrdud. Mrdudun, ale, kjo është nuk është tamam. Nuk është tamam. Domethën, nuk lejohet, nuk lejohet me mbusu sahrin. A do të di kush jam dëshku te Burdushi ve shtru na pitina? Ka për shumë përdusha. Për konkretisht me konkretizu njësë, ma, ma, ma letë e kuptojnë. Nuk lejot me shkute si i të bazë i me thonë, të mësoj që i të ruhë në mësanene. Nuk e këzistongë shtë. Si të hish ati, mbaroj qështja. Andaj thot, Ebo Hanifja ka citu, je këfër, ban këfër. Andaj marë e me ma njështu, një mesejle. Shpesh herë, imam Ahmedi, fillojnë prej para, fillojnë prej para, Ebo Han Fjallët e tyre, për një mesele, janë kondradik me ata që ka ardhë ma vonë prej pasuzve të tyre. Të e pasuzve të tyre. Të a do të gjemë minjë herbë polemikën, mes pasuzve dhe imamit. Pse? Se kohën kërë ka jetu e bo anifja, a konë ma e pachët, ma e pastër, ma kristale. Kërë ka jetu i mamalik, i mamshafivi, i mamahmedi. Pas 200 vite kërë atë turbullu gjendja, që ka mba? Kanë fillu me, me gdhenë pak se janë konë shumë tash prato, fjalë të ulemave të vjetër. Andaj kjo sa por informacion, shpeshen mes ulemave të vjetër dhe ulemave ma vonë që ka vinë, e gjenjë një loj kontradikte, një loj kontradikte, dhe sa neve dhët me pas para si që ata që ka thot, hojja imami. Pasaj thot, va men te allemehu mu'taqiden gjewazahu au ennehu jen fa'uhu kefar. Mirë, po edhe këto që kanë thonë, se nuk banë kufër, po banë gjuna, Nëse me më mësonë për mërrujtë, kanë thonë nëse me nënë të lejume ata qka të bojaj, apo mundet mi bo dobi në ilmë shka e mërë ati, kefarë banë kufërë. Ua ke dhe meni të kadë enë shqejatine të fëalu lehu maje shë, fe huë kefirë. Edhe nëse besonë, kanë thonë ulemanë, të dhim një këthiri, ka të dhim në hubejra, nëse besonë se shqejtani mundet me bo me tijet, qka doje, banë kufërë. Bënë këfërë, pëse? Na e përmenu rëgjëratë në kaliume se shëtanat mundën me bënë shumë. Mirë po më gjithë këta, na du të me pas besimin, thebit, pat, lëkundur, se ata nuk mundën me bënë ditë shka vetëm se me lejen e, Allahu gjithë le vahë. Andaj, konspiracioni, kurthat, ata janë të bë kurtha, ata janë të bë intriga. Këtë kjo, na e kena parasysh, sa ata përgaditin dhe kanë operacione me njërzimin, po, Mirë po ketë këta qëka eshtina? Eshtina nën ajetin Allahu gjellewala Vëmahun wa bidarrine Bihimin ahadin Illa bi idhnillah Ama sëmunët mi bo kurthi kërkujt dam për vetëse Nëse Allahu jep leje Në më dhonë, shëjtonët bojnë seherë Mirën me seherë Për nërë me gjithë magji Ama ti dush me posë besim Së ajë sëmunët me bo dham vetëm se Me lejna Allahut E kjo e do pësona ta Kjo e do pësona ta وقال الشافعي رحمه الله تعالى قضى امام الشافعي رحمه الله عليه اذا تعلم السحر قلنا له امام الشافعيو ادله انتلجينزا او مسلمانه لوجستيكا شربيمي سقراتي مسلمانه ande ka thon imam shafiu shafi shafi ata shka e njohin kuranin dhe gjuhën e kuranit arabishtën ka thon ha ulai jinnul ins ata janë xhin te njerëzve Iman, e mohon njerëz që ka një kuranin me gjunë, në original, që ka e ka, Qurani, jo përkëthimin, jo komentimin. I më përkëthi ju ka donë, këto njërzë janë gjindë për e njërzëve. Pse? Inë hum, ju pësiru në mala, ju pësiru në gëjru hum. Këta shofin, që ka së shofin të, të tjertë. Ajë që ka e shëf, jale në Allahu, direkt. Së më nëtë më konë njëjtë, ma që ka së shëf direkt. Që ka e shëf me, me ndërmjetës. Ajë që ka shëf me syza, d Se syni Allahu xhallahu ala që ta gdhuruti as më fuqishëm apo e kështu mëro. Nëse shef nëpërmjet xhamave, nëse kimi turbullencat mloja me me me, me trashësi, nuk ka një. Ai shaşë direkt, është më fuqishëm, ka dhën xhin. Pse se xhini shef më shumë se njeriu. Ka thënë m'bam shafi ju, kush e mëson sehrin? I thonë na ati. Sif lana sihrak til sana sehrin tan. Ktu për çka të fol? Kur të vjen në puna mbytye jo mbytye biçë yombitje. Jo e ktaç ka nuk e kuptojnë disa prej njerëzve do të thë nat kanë ekstremizëm dhe teprim ndregulatizëm në besimin e tyre. Nuk mundët me shku sajnë të çishna. A kanë kanë scharuën, pse më scharu? Kufari anketat për të mirë. Nuk shkoj këtu me sajnë. Shikoni mëshaviu. Në sa e, kam dikush, e i thojna, të ka mësuesë i rendikush. Shkojnë ai thojna, scharën. Këtu ka xikat. Fa fa in wasfa ma yujibul kufr, sitiat prej sehrit, çka kufër? Mith لما اعتقده اهل بابل من التقرب الى الكواكب si per shembull ha yonioni thot unë e di besë se kjo sehra ku e di ti unë e di besë kjo kufora ku e di ti me dalil argument ayat te prer hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa dyshime e diu ne kta nuk nuk shkon kta mesë ka thon si thet picati seherit cka kan besue ato me lace se ka kan zbritat sehr ngon e sulejmanit si kur besimin në shtatë yjet, o enneha tefalu ma ju l'temesu minha, fa hu e kafir. Edhe se këto yje kan lidhje, kan lidhje me botën ton, dhe se ata e drejtojnë botën ton, ka thënë atërën është kafir. O in kanë la ju gjibul kufër, e nëse nuk është prej mesere dhe shka është kafër, fa i në taqad e i behatahu fa hu e kafir. Ka thënëse e beson se është elejume më mëmsuë, edhe përse nuk është kufr, atër është kefir mirë po nëse e beson se nuk është e lejume me më më mësue po që atë u bo gjuna edhe nuk është prej kufrive të qarta atër shka nuk është kefir nuk është kefir Kale ibn Hubeira Vaheljuktelu bi mujarradi fiqlihi vesti emali tjetër mesejle avrahët vetëm nëse e mëson apo du të me përdor ha, mesejle tjetër njani ka shku me më më mësu sihar Amanda sjamte por dorën. E msova, lexova shapat aty. Som intereson ajo mua. Edhe në teatër mëson dhe më nohet me pordor, ha? Ishko thot, qka ishbe vala, I shkonjani thot, çka i shbe kjo mesela? Thot valla Musha më bë dot pun. Çat çikën a munesh me pa për mua? Po thot. Bëri shko djemi disa sende. Filanin a munesh me marrzuar? Filanin a munesh me mbamme me ndash mua e këso me radh se edhe çka i bojnë si hirboza. Nëse e shtin pordorim, atëra i numbe ratë thot, ulëmat çka kan thon. Kale Malik vë Ahmed, naam, imam Ahmedi dhe imam Maliku, ka thanë po, vetë si të anësojë, shkoj që është të ati, në kufër bje, vetë si të anësojë. A shikë nësa rëzik shmë ashtë, me qëjt libra të sihetit, te ulemat i e në pytje, ka me të quët i e, a me të quët ka që fartë, a la i e pjesë të grimësave të imanit. Dhe meselë tjetër që e ka diskutu ibn Hubejra, hëll i dha tabës sahiru tukbelu të ubetu, Nëse thot po, kumbo si her, e kum lexua, kum suesi her, po po duam pendu. Çfarë më vao? Ai aprandën atë uben, thodim në Hubaira, fa qal Maliku wa Abu Hanifa wa Abu wë Ahmed fi al-mashhur an la tuqbal. Ka dhanë Imam Ahmedit. Maliku edhe Abu Hanifa, tre. Shikonë ku kanë tre këto, i thonë shumic. Dërmuse. Dhe ku të jetë një anë i veç, i thonë pakic. Kështu në fik, tre janë Dërmuse, pëse janë të rejë dërmuse? Se imam Ahmedi ka sa zamija ule mamas Ebanifja, Maliku, Plot Këto që kanë thonë La tukbel, së pranohet të uvja Së pranohet të uvja Se haram e ki posë me qelë ata Haram, ketë që kanë se ti qelë ata jo A dhe nuk pranohet Të uvja, dhe qale shafiiju Dhe ka thonë imam shafiiju tukbel, pranohet Dhe imam Ahmedi në një rivajet tjetër Pranohet Taubja pranohet. Taubja, andaj këto janë me nsejlet, të sa dika cek hoqa nga ulemat e mdojnë mi qështjen e si hirmazit, do me thanë rizimeja e kësa e së nësë është me nsejleja e dishimt, mujna me stërhullu pak. Mujna me e këshirë, do me më thanë, mësë dëgutë mi shumë. Mirë për nësë është qështja e qartë, si hëri qartë, ka, ka vra, ka, e ka vendosë gjurëmën e ti, ka lonë gjurëmë të i smuti, e elementi që ka bosir pa polemik pa polemik andaj ka than në fund Hoxha Ahmed Hakim ibn Ahmed fë im të dhamme në sihruhu kufran kefara indel e imetil arba ati vë gajrihim si tjetë kufri i qartë i sihrit të sinin e ka përdor të katërme dhejbet logaritet qafir dhe e mërë hukmi shka e mërë si tjetë kufri i qartë dhe i prejrë tash Hoxha ka përmendisa meselët e tjera të ti të sejk i shkurt qasojte pamundur mund dal i bonteimi erhamihullahu taala andal me xhonjanen prej tyre nuk ka bodemand xhonjanen prej tyre dhe tekstet kush don me i kthi referencave kush ka mundsi ose kush dëshiron mund xherum ke temi ktheja na do di cek me veç llojet llojet e tyre hoxa ka than min enwa isihr il muttanjim prej llojeve te sihrit es dia apo shkenca e cila merret me studimin e yjeve dhe prej llojeve te të tjera jan sehr e para për e tëre, ha, dhe ma e madhe për e tëre, cilasht ma jefalu hu abetetun në gjumi, adhuruësit e jujevë, veja të kjidune hu fi seba ati se jarati, ve gajrija, dhe besojnë në shtat ijet e mdoja, në shtat planetat e mdoja, Jupiteri, Marsi. Apo, këto i logaritin, një grup e madhe e njërës në të kaluarën, dhe hoqja thotë, Uh, qish ka qenë kjo ankaumi Ibrahim, poplë Ibrahimit. Qa kanë besu? Ijet. Andaj Ibrahimi që ju ka bo? Ka thonë, që kizë dhe të jam? Kur ka hi, ka thonë, mm -hmm. ka thonë, zë mundët më kanë. Ka ardhë hana. Ka thonë, që ta, që keju shumë i madhë, ka thonë, lau hibbul afilin, nuk i si duha të shka i ikin. Nuk i duha të shka i ikin. Ka fol me to. Do me thonë, egziston loj i sihrit, hoqja ka shti në sihrt, e drejtojnë planetin, shivin, borën, verën, rizkun, furizimin, fatin e njerëzve, i mirë, i kegjithojnë në husë vë së udë, lëmë të rri dhe, jo lëmë të rri, apo, këtos e ndë janë prej sihrit, këtos e ndë janë prej sihrit, dhe thotë, Allah u gjellëvala, i ka sprovue popullin e Ibrahimi dhe Ibrahimin me ta, dhe e ka nga dhe një e Ibrahimi popullin e tij. Edi ta amin hama yafalu huma yaktubu men yaktubu hurof abijad ve yej'alu likulli harf minha qadran min el'adadi ma'luman ve yujri ala zalika asma' al'adamin. Me pak çetollojet e sehrit të me yje për shumja. Shumja. Çaj çaj e ka buar shejtani njerëzve. Lloji i dyt, hoja mundu mi bo bazament. Pastaj ndon këto kolloje. Lloji i dyt është çka i bën disa njerëz me shkronja i thoinu hurufu abjad shkronjat çdo shkronjë për shemb alif be te çdo shkronjë ja caktojnë një shifër ja caktojnë një shifër dhe pastaj i kanë domatematika se nëse dalin tië çdo shkronjë për shemb ta morin emrin tyjet edhe e kshirin çfarë shkronjë ka në emrin ta ëi morin këto shkronja dhe i vendosin tash në këto numra që ai ka kanë caktuar për çdo shkronjë me këtë për shemb emrin Ahmed, Elif, Ha, Mim, D, e morin, edhe ështin këtë në laboratori në të tërë. Dhe dojnë, ti rujo, para shikohet për ti e shumë keqë. A ti ti ki më ka një lumë, tërë njerë edhe 30 vetë vazhdo në fukarohet. Edhe 30 vetë së në martohet, ama ti po. A të dojnë, ti shkon i thua, la s'ka dalë. Ti të dojnë, të dushu të, të dushute, kjo, sigur të është, e kështë së më ratë. Dhe me dojnë, e morin shkëronja dhe, baj në disa lo Lungën që i tani me ta, Allah u në rujtë. Andaj Allahu u gjelluar në ka nderu me Quran, me sunesën e këzbëtër, këtë Allah i ka ndorë. Fukara pa, pa fukara, lumë tër pa i lumë tër, Allahu u gjelluar i ka ndorë. Andaj e thëtë se kjo është një ona për lojeve, tasihra wa minha an-nadhar fi harakat al-aflak wa dawaranha wa tulu'iha wa ghurubiha wa iqtiraniha wa iftiraqiha mu'taqidin an li kulli najm minha ta'thirat fi kulli harakati munfaridan wa lahu ta'thirat ukhra 'inda iqtiranihi bighayrihi fi khala'i al-as'ari wa rukhsihha treta o shikimi yive jekresort po te gjitha per shembull ik shikojn qysh lvizin yjet qysh lvizin yjet bashkë me rreth Dhe në përmet e kësaj mundohen me caktue se ç'ka mendon në të ardhmen. Ç'ka mendon? Për shembull hoja e ka, ka përmend në të kaluarën, e kanë këshirë se kur ka me pas shi. Amba në fund të ligjëratës ka përmend se kjo nuk hite kush te parashikimi i motit. Ibn Taymija në librin e tij el, el, el Fatawa al Kubra, Fatawa Josh Vullimore, ka përmend se parashikimi i motit, kush do me kërkuar kët meselë, në gjuhën arabe i thon ulu mutaqs ulumut taks kjo ka të bvojë me parashikimin e motit kjo nuk e do ta shorojnë këto me lëvizën e kësoja mundonë të parashikojnë fat parashikojnë fat e këstoj merat kjo është prej sehrit wamina an-nazaru fi manazil al-qamar al-28 ma'atiqad at-ta'thirat fi iqtirani al-qamari bi kulli minha wa mufaraqatihi o në fitil kese uden o në husen e 4 të prej lojeve të sihrit që ka vetboje me yje është qështje e Hanës në të kaluarën, një kanë shpik edhe një, një sihr, edhe ajo është Hana i ka 28 vende kundalet në gjdo në dalme ka hecë që zhvillohet që shkon duke uzmadhu dhe duke uzvëglu në basë kësa i matin se ndet edhe këto janë me parashikim të fatet dhe logaritë prej, prej sihrit ale hoğa ka thon të gjitha këto janë prej seherit dhe Allahu xelalu alejka hedh poshtë ka than Allahu te bare ke u te ala inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as samawati wal arda fi sitati ayamin thumma stawaa ala al arsh yughshi al layla an nahara yatlubu hatithan wash shamsa wal qamara wan nujuma musakharatin bi amrihi ala lahu al khalqu wal amr ka than Allahu jalla jalalu vërtet zoti juaj është Allah i cili ka kriju çeh dhe tokën na 6 ditë pas ta i ka qëndru mbi arsh, nata e ndjek ditën dhe dita e ndjek natën, aje është i cilja ka kryu e hanën dhe djelën dhe të gjitha, yjet mu se kharatun mbi emri. Kjo fjallë, i hedhë kipë të poshtë. Mu se kharatin mbi emri. Kretë që ka egzistën për yjeve, janë të nështruara urdit të zotit. Janë të nështruara të urdit të zotit. Ti thukur zripe poshtë. Ulsi ajë ka asri post, ajë asri për një caktim të saktum. Po një orcitë të caktuame. Andaj ka thonë alahu al-khalq wal-amr. A shikojnë që ka lidh Allahu xhallahu al. A nuk është Allahu që ka krijuar? Po. E pa i bën çka doje me ta. Ai bën çka doje me ta. Andaj vasay gabrua wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Bini sejdallahu nëse jeni vetëm që Allahun e adhuroni. Dhe ka pruo hoja edhe llojet të tjera të zerit, të cilat janë prej çimeve prej elementeve të tjera të cilat i morin për njeriu dhe pastaj i lidhen me kukulla të ndryshme, i frojnë ato, e pshtynë ato, e kështu me radhësinë të ndyta, domon nuk kena nevojë më xheru me çdonjënën prej tyre. Allahu xhellahu ala surën kul a'udhu bi rabbil falaq, neikatat rrugut të sendë, andaj siyr baza kollloja. Kto janë bazamentet e sehrit. Kto janë bazamentet e sehrit. Pastaj ka thon: "Wa hal lahu bil wahyi nassan yushra'u amma bisihrin mithlihi fiyumna'u". Ka thon zjidhja e sihrit dhe me thonë, me u shëru për i sihrit me shpalje me Kur'an, nësën ju shrau me tekst të prer le johët le johët, me Kur'an dhe me sunet, emma bi sihrit mitli hi fe jum na'u nëse thotë dikush kjo meselët tjetër, ere, shkurt, nuk do të him detale, nga se dhe shërujme përfundu këtë këtë kët kaptit nëse thotë dikush, aban me shku të sihr bazi, ku e kumë gjetë se kushum nga bo sihr edhe mi than, lirom, e lejot, hoqja thëtë jo, ja. hoqja thëtë jo, ja. shërimi për sihrit që gjithë bëhatë vetë të më Kur'an, po, nëse e gjenë sihrin, ku ka ndodhë, shko në edjek, edhe e kal, edhe që lirojë, mirë po me shkutë të sihr bazi, edhe mi than, në e di se tim ki bëhatë, po këshirë zgjidhëm, shirë lirom, nuk lejohë, se jetë i kërku e ndim prej sihrit me sihr, ndihm prej kotës me të kot. Til ka ndodh sehri, tash po shkonte sehri me kërkundin. Thot em ma bi sihri mithlihi fi yumna. Sihri mesir nuk largohet. Gase kjo është ndihmë paqutën dhe ndihmë ata çka Allahu te bareke u teala e ka thujt ndaluar. Kjo është sigur musharuar me alkool. Wa man yusaddiq kahinan faqad kafara bima ata behr rasul al mu'tabar. Ka thane pasaj kaptin tjetër a i cili i beson falgjorit, këtu të falgjorit, hinë gjdo kush, hinë a i cili parashikon me filgjana, parashikon me loj loj mënyrat të tjera, hinë horoskopi, hinë horoskopi. Andaj, ka thonë sallallahu aleyhi sallem, men e te kahinen, kushkon të kahini, të falgjori, të horoskopi, edhe i beson, edhe i beson, dhe ka dhe kefëra bima unëzile ala Muhammedin sallallahu aleyhi sallam ka bo kufr ata që i ka zvit Muhammedit alaihi sallatu aleyhi sallam a dhu val, edhe ka nërë shumë a dithe pse? se të Arab të ka qenë e njohër kjo ka prej tëre ma vonë kanë venu ka të nani bëhet të Muhammedit pa ani qkoj të qaj falgjori që ka lidit? e të du të qkoj ja, pe nga mësëm më ka të njohë ku shkon të aj të une e kam ohu muhe si qkoj shte falgjori mu m edhe mësë mës më i besu edhe mësë me vetë kërgjon që ka ndodhë katë të rodit së pranod namazit veç me qel të është takshiri horoskopit, katë të rodit namazit së pranod me le gjuhë dhe me i besu ban kufrën bëjata që e ka zbit muhammedet sallallahu aleghi ose ka shikoni sa rëzik shmasht e ta shumuni me paramenu e këta në film dhe lëgjeratës përfshirja e sistemit me magji qëllën nga zetë nuk ka horoskop Ha drëgomni. Të lën gazetën. S'ka horoskop. Ato shartë kanë, shart. Kan, shart. Kushtë kanë. Për me çit gazetën, pa çka. S'është ne horoskopin këtu. A pas ka gazet? A pas ka diçka çka lviz gët bot e ata nuk i kanë durtë të tyre? Të të Këti kanë durtë të tyre. Të Ande qadan alei salatu vesselam kush kënde fajhori, kush kënde horoskop e ka bë, e ka bë hu ata she gazet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke bërë një hojë shumë prej argumenteve. Argumentit më të mdoja, të cilat janë, ku ka dhëmë për nga mërëj salatu vë selanë, men e te arrafën au kahinën, fa saddëqahu bima ja kulu, fa qatë kefëra bima unzile ala Muhammedin sallallahu aleyhi, wa sallem, ku shkon të kë falgjore, apo a i cili parashikon të ardhëmën arraf, vetëm se e ka më huë, dhe i beson, vetëm se e ka më huë, ata që i ka zbitë, për nga mërëj salatu vë selanë, wa sallem dhe ka dhëtë të Talgjori, vesh me shkua E hauleve lakuvete Shukon nashpesher Unë e vesh e qela, vesh e kshira Vesh e veta, si thash pale shka Kao disa sende Ndalojn edhe, edhe pytja Ndalojn edhe pytja Nësa ne mësën Allah u gjelloha në Kur'an Dhe ta shofëmi, cilat pytje nuk le johën mi bon Ka thonë aleyhi salatu e salam Inna ma ehleke men kane kablekum Këthratu suali Ala Embiahim vërtet popullit para juve i ka shkatërruar çka çka i ka shkatërruar pyetjet e shumta ndaj pejgamberit a munon Allahu kështu a munon kështu a munon ta ashtu pyetjet që ndoshta i keni të njohura janë madh neverice sa sa mi bó këto janë prej kuforëve vetë më bó pyetën ndoshta munesh me shkuë në xehannam Allahu na rujt andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka ndaluar këtë çështje më ndalimin më tep dhe hoxha ka pruaj disa prej Aje e të vetë të cilat argumentojnë për kufrin e Fallxhorit dhe Xhoxha kapruese Fallxhori, Xhoxh Fallxhor, pretendon se e para shtyhet me Allah. Shtyhet me Allah. Ça çka e di Allahu e di unë. Allahu ka thënë as pejgambert, as me lashët, kur kush nuk jo, parameno, e di përveç mua. Ki thotë jo, unë e di. Para mendoj. Hafidh ibn Ahmed Allahu më qëroftot para mendo. Kur krijon embrioni dhe krijon njeriu në barku në nanës, me la që është ka ban? Kale, e i rabë, e dhekerun, em unë dhe. Thot, o, Zot, ha? Kujtë të rëtonë pëjtën? Zëzë dheja, ja. kriot e mbroni, o, Zot, a mashkull, a femën? Me la që është dhe. Thot, kithë të di ule. Ti ka me, e thot, ti një gjali shala ka me të ardhë. Ti një qikë, ti binakë. Një një njëre, as binakë, as kur gjo, nuk i dherë. Augusto. A ka mundsi për puthët ka deri Allahut me fjalën e Tina dhe çka kanë alista të Islam. Një i qillon, një i rrenthat pa më një herë baton, çka ashtu ka dal. E kështu me radhë prezenteve. Vetme laçi thotë o Zot, a mashkoll a femër, i lumtur a i mjerë. Pasunik apo fukara, çish më shkonun, çish më shënuan. E vesi Allahu xhelaluhu, thotë dersa fazhori çka thotë? Jo ve ona e dikta. Unë e diket, me se e andaj kjo është ajo që çka e ka përmbledh hoxha për kapitenës Sehret elusimallahuntebaraka wataala qallahu jalla jalaluhu me fuçinë tit na rrum prej xherrit te si erbazave te ndryshum te çdo magjistari elusimallahu jalla jalaluhu qallahu subhanahu wataala ta mësonojme kuptu kuranit ta mësonojme kuptu sunetën e pejgamberit sallallahu alejhi salam elusimallahu jalla wala qallahu tebaraka wataala jdete smut prej sherrit allah tasheron elusimallahu jalla wala qallahu ka dot qen musliman allah timron elusimallahu jalla jalaluhu qallahu tebaraka wataala na mshiron me mshirën e absoluta elusim Allahu subhanahu wa taala, që Allahu të mbogosë të muslimanëve, Allahu të liron, ytimat musliman, Gjell e muslimanëve, Allahu të mëshiron. Elusim Allahun xhelaluhu, që Allahu na e përfundim të mirë sa për potencim të informacion, kaptina e cila vjen në elëratot e ardhshme, ose për kaptinave më të rëndësishme, andaj nëse deri tash ka higë diçka apo s'e ke kuptuar çka duhet, do ta bëjna përsëritjen e përgjithshme dhe elementet dhe parimet më të rëndësishme të festës ton vijnë në elëratën e ardhme ne ligjërat e ardhme allaj është kuptimi i islamit dhe i amanit dhe i ihsanit elusim allahu xalalç na jap sukses në shpjegimin e tyre aqulu qouli hada wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahirabbil alamin